V tomto okamžiku nastala hodina H 12 oznámil rozšafín ctibům přítomným. Jeho posluchači sedící na palubě ho sledovali s pozornou a soustředěnou nechápavostí. To znamená, že se létající stroj spustí přes okraj zítra těsně před svítáním, vysvětloval rozšafín. Všichni se obrátili k Leonardovi, který pozoroval kroužícího racka. Pane Squirmo, řekl Lord Vetinary, e, Prosím? Aha, ano. Leonardo zamrkal. Ano, ten stroj bude připraven, i když mám zatím nějaké potíže se záchodem. Lektor zaniklý run zašmátral v rozměrných kapsách své hróby. Jejdanenky, Mám dejem, že tady mám láhev něčeho, moře na mě má taky vždycky podobné účinky. No, já spíše myslel potíže spojené s nízkou přitažlivostí a řídkým vzduchem, vysvětloval Leonardo. On už o tom mluvil ten trosečník z Marie Diavoli ale dnes odpoledne jsem náhodou narazil na něco, co by mohlo využít právě ten řídký vzduch k tomu, aby částečně nahradil zemskou přitažlivost. Využívám jemného sání. Rozšafín stibum přikývl. Když šlo o technické podrobnosti, myslelo mu to opravdu rychle a jeho duch mu vykreslil obrázek potřebného zařízení. V zápětí si uvědomil, že by jeho duch potřeboval gumu. No, tak dobrá, řekl. Takže většina lodí zůstane během noci daleko za bárkou. Dokonce ani s magicky podporovaným větrem si netroufneme doplout blíž než na 50 kilometrů k okraji. Pak už by nás mohl zachytit prout a strhnout nás přes okraj. Mrakoplaž, který se se zachmuřeným výrazem opíral o lodní zábradlí a pozoroval morskou hladinu, se při těch slovech obrátil. – Jak daleko jsme od ostrove Krul? – zeptal se. – Od Krulu? – Celé stovky kilometrů? – odpověděl Rozšafín. – Chtěli jsme se od těch pirátů držet co nejdál. – Takže najedeme – Přijímat do okrady technicky nastalo ticho, i když křičelo těmi nejrůznějšími nevyslovenými otázkami. Každý z přítomných se horečnatě zabýval hledáním důvodů, proč nikdo nemohl očekávat, že by právě jej něco takového napadlo a současně hledal důvody, proč tak k sakru mělo napadnout někoho jiného. Okrada byla největší lidmi postavená zeměplošská konstrukce. Táhla se skoro po třetině světového obvodu. Na velkém ostrově Krul žilo všechno obyvatelstvo z toho, co z okrady získalo. Jedli hodně suši a jejich nechutenství ke zbytku světa se připisovalo chronicky špatnému trávení. Lord Vetinary se ve svém křesle úsporně a velmi nepříjemně usmál. Na no jistě, přikývil, pokud vím, tak ta se táhne několik tisíc kilometrů. Na druhé straně vím i to, že krulánci už v poslední době nepoužívají zachráněné trasečníky jako otroky. Účtují při jednoduše velmi přehnané poplatky za záchranné práce. Ustačí několik ohnivých koulí a ta věc se rozpadne, ozval se výsměšek. Jenže to vyžaduje, pakotvím, vím, abyste k okradě byl opravdu velmi blízká. Upozornil ho lord Vetinary přesně je řečena. Tak blízko ke krajopádu, že budete prakticky ničit tu jedinou věc, která vám brání v tom, abyste přepadl přes okraj. To je pěkně komplikovaný problém, pánové. Co kouzelný koberec? Nedal se výsměšek. Přesně ta potřebná věcička. Máme jeden v... Tak blízko k kraji by to asi nešlo, pané. Skočil mu do řeči rozšafín. Taumické pole je velmi slabé a kolem okraje jsou místy výjimečně divoké vzdušné pravdy. Ozval se zvuk, jaký slýcháme, když někdo obrátí list v opravdu velkém náčrtníku, aby dostal čistou stranu. Aha, ano, ozval se Leonardo víceméně pro sebe. Přesím. naklonil se k němu Patricii, Kdysi jsem vymyslel velmi jednoduchý prostředek, S jehož pomocí by se daly snadno zničit celé flotily, můj pane. Samozřejmě jen jako technické cvičení. Ale na několikalistech se seznamem součástek a návodem k použití, že? No, to je pravda. Jak to víte, pane? Na druhé straně ty věci jsou zcela nezbytné, protože jinak by to samozřejmě nebylo to správné technické cvičení. Jsem si jist, že s pomocí tady magických džentlmenů bychom ho mohli přizpůsobit a použít k tomuto účelu. Obdařil přítomné jásavým úsměvem. Obrátili pohledy k jeho kresbě. Muži skákali z hořících lodí do vařícího moře. Vymýšlení takových věcí je vaším koníčkem, že? Zeptal se děkan. <laughs> ano, připouštím, jenže pro ně není praktické využití. No, ale nemohl by někde něco takového pravdy postavit? Zajímal se lektor zaniklých run, Vždyť vy to prakticky dodáváte na klíč i s dopravou. Víte, odvážil bych se říct si, že takový lidé skutečně existují, přikýv Leonardo rozpačitě, ale věřím, že vláda by takovým věcičkám udělala přítrž dávno předtím, než by někdo něco takového dokončil. A úsměv, který se objevil na tváři Lorda Veterinary, ho patřil k těm, které by pravděpodobně ani Leonardo da Quirm nedokázal zachytit na plátno. Tým studentů a mladších mágů s největší opatrností nakládal klece z draky do zamřížovaného prostoru na zádi létajícího přístroje. Věděli, že nesmí žádnou upustit, protože kdyby se to stalo, nejspíš by si ani nestačili uvědomit, že se to stalo. Tu a tam si některý z draků říhnul nebo šketl. V takové chvíli všichni přítomní až na jednu výjimku stohli. Tou výjimkou byl mrakoplaš, který se krčil za hromadou dubových trámů o mnoho metrů dál. Všechny je krmely podle Leonardových speciálních předpisů a nějaké čtyři-pět hodin by měly být klidní a prakticky neškodní, uklidňoval mrakoplaše rozšafín Stibum, který ho už po třetí vytahoval z jeho úkrytu. První dva oddíly byly nakrmeny s přesným načasováním a první z nich by měl být v té nejlepší formě k vypuštění plamenů právě v té chvíli, kdy překročíte krajopád. A co... Když se opozdíme. nad tímto dotazem se rozšafín vážně zamyslel. Ať už se rozhodnete udělat cokoliv, rozhodně se neopožďujte. Tak ti děkuju. Ti, co se budete brát sebou, budou potřebovat taky krmit. Naložili jsme vám dostatečné množství směsky nafty a černouhelného prachu. Pro mě, abych tím krmil draky, No, v téhle dřevěné lodi, která bude velmi, ale opravdu velmi vysoká, v technickém slova smyslu za to, ano. Mohli bychom se soustředit na to slůvko technický. Jednoduše řečeno, tam nebude existovat žádné dole ani nahoře, tedy jako takové. Oh, víš, dalo by se říci, že budete cestovat tak rychle, že se na žádném místě nezdržíte tak dlouho, abyste z něj mohli spadnout. Rozšafín se pokoušel objevit v mrakoplašově tváři záblesk pochopení. A nebo řečeno ještě jinak, budete neustále padat aniž kdy narazíte na zem. Nad nimi řada za řadou syčeli spokojeně draci. Stíny byly propleteny proužky páry. – Ach, vyjádřil se mnoho významně. Chápeš, ujišťoval si rozšafín. – Ne, já jen doufal, že když budu mlčet, přestaneš se mi to pokoušet vysvětlit. – Tak jak pokračujeme, pane ctibu mé? Zahlaholel arcikancléř, který se mířil v čele svého mákstva. Co náš obrovský papírový drák? Všechno jde podle plánu, pane. Máme teď H minus pět, pane. Skutečně? Dobrá. Za deset minut se podává večeře. Mrakoplaš měl malou kajutu se studenou vodou ve kbelíku, nehybným vzduchem a až příliš pohyblivými krysami. Prostor, který nezabíral mrakoplašův kavalec, zabíralo jeho zavazadlo. To zavazadlo! Byla to kovaná truhla, která se pohybovala na tisíci malých nožiček. Pokud mrakoplaš věděl, bylo zavazadlo kouzelné. Vlastnil ho už léta. Rozumělo každému slovu, které řekl. Na neštěstí ho poslechlo tak jedenkrát ze sta případů. Nebude tam prostě místa, vysvětloval mu teď nešťastný rakoplaš. A kromě toho víš, že kdykoliv se spohybovalo vzduchem, ztratilo se. Zavazadlo ho pozorovalo svým klasickým bezokým způsobem. Zůstaneš s hodným panem ctibumem, rozumíš? Nikdy se nebylo tak docela klidné v přítomnosti Bohu, pamatuješ? Já se brzo vrátím. Bezoké zírání neostávalo. Hele, nekoukej na mě takhle, buď tak laskavý, jo. Lord vetinary přelétl pohledem oni tři jak znělo to slovo. Muži, začal a rozhodl se pro výraz, který byl bez pochyby správný. Je tedy na mě, abych vám popsal, k... Při. Lord Vetinari zaváhal. Nepatřil k lidem, kteří by se příliš unavovali technickými podrobnostmi věcí. Podle něj existovala dvě kulturní prostředí – Jedno bylo skutečné a v tom druhém žili lidé, kteří měli rádi stroje a pojídali picu v ty nejnepochopitelnější denní i noční hodiny. Při příležitosti taha, že budete první lidé, kteří opustí země plochu, s neochvějným rozhodnutím se na ní zase vrátit, vaším úkolem je přistát na vrcholku, nebo co možná nejblíže vrcholku kóry Celesty, vyhledat Barbara Kohena a jeho muže a všemi dostupnými prostředky jim zabránit v provedení jejich plánů. Muselo tady očividně dojít k nějakému nedorozumění. Dokonce ani barbarští hrdinové, jako jsou oni, nevyhazují své věty do vzduchu. Obvykle na to nejsou dost civilizovaní. Každopádně byl bych rád, kdybyste ho přesvědčili hlavně logickými argumenty a tak dále. Barbaři jsou většinou sentimentální. Upozorněte ho na všechna ta malá štěňátka a koťátka, která budou zahubena, anebo něco takového. Jiné rady pro vás v tomto případě bohužel nemám a předpokládám, že použití klasické síly nepřipadá v úvahu. Kdyby bylo snadné Kohena zabít, byly by ta lidé udělali už dávno. Kapitán Karotka zasalutoval, – Síla je vždycky až ta poslední instance, pane. – A bávám se, že pro kohe na to většinou bývá ta první. Upozornil ho Lord Vetinary. Nejmě tak zlé, když se mu nečekaně nepřiplížíte za zádá. Ozval jsem Rakoplaš. Ach, to zazněla názor experta vypravy. Já jen doufám, že... Co to stojí na té nášivce, kapitáne Karotka? To je moto, naší mise, pane, odpověděl Karotka veselé. Morituri Nolomus mori, to navrhl mrakopláš. To jsem si myslel, přikývil Patricej a obdařil hubeného mága mrazivým pohledem. Byl byste tak laskav. A obšťastnil nás překladem panem Rekoplaši. <tým> no, Mrakoplaš zaváhal, ale uvědomoval si, že tady není úniku. <tým> no, zhruba, zhruba řečeno to znamená, my, kteří jdeme na smrt, zemříti nechceme, pane. Velmi jasně vyjádřeno. Proto chválím vaši rozhodnost. Ano. Rozšafin Stibum mu něco zašeptal do ucha. Takže právě jsem byl informován, že vás budeme muset v nejbližších chvílích opustit. Pan Stibum mi ale také řekl, že máme způsob, jak s vámi dále zůstat ve spojení, tedy alespoň v době, kdy se přiblížíte k hoře. Ano, pane, přikývl smutně mrakoplaš, zlomkový vzděvit, úžasné zařízení. Každý jeho kousek vidí všechno, co vidí všechny jeho ostatní kousky, úžasné. No, doufám, že váš další postup bude prdce vzhůru, Neli dokonce <laughs> přímo meteorický, takže na místě, pánové. Já potřebuji ještě udělat ikonografii pane. Oznámil rozšafín stibum a rozběhl se kupředu s velkou krabicí, abych zachytil ten historický okamžik. Kdybyste se postavili před vlajku a usmívali se, no to znamená, že se vám koutky už zvednou, mrakoplaši. Děkuju. Rozšafín jako většina špatných fotografů stiskl spoušť ikonografu zlomek vteřiny po tom, co úsměvy stuhly. A chtěli byste říct si několik posledních slov? Tím myslíte několik posledních slov předtím, než se vydáme na cestu a vrátíme se zpět. Ujišťoval se Karotka a na čele se mu udělalo několik vrásek. Ano, jistě, přesně to jsem měl na mysli, protože vy se samozřejmě vrátíte, že... Odpověděl s Stibum, podle mrakoplaševa mínění až příliš rychle a veselé. Já mám v práci pana Squirmu absolutní důvěru a jsem si jistý, že on též. Ale božičku to ne, nikdy jsem se neunavoval tím, že bych něčemu jen tak věřil, odpověděl Leonardo. Ne, ne, jistě, že ne. Věci prostě fungují, k tomu vám nepomůže žádné přání. A na druhé straně, kdyby to celé doopravdy nevyšlo, věci pořád ještě nebudou tak špatné, nemyslíte? Jestliže se nám totiž nepodaří vrátit zpět, pak už stejně nebude zbývat žádné místo, kam by se nám mohlo nepodařit se vrátit. Je to tak? <laughs> Takže nula od nuly pojde. Pak mu po tváři proběhl jeho krátký šťastný úsměv. <laughs> Vždycky znovu a znovu zjišťuju, že logika je v podobných situacích velkou utěšitelkou. A já osobně, ozval se kapitán Karotka, jsem šťastný, vzrušený a především poctěný tím, že se mohu téhle výpravy účastnit. Pak poklepal na krabičku, kterou měl upevněnou u boku. Přesně podle instrukcí sebou nesu ikonograf a jsem připraven udělat množství užitečných a hluboce dojemných obrazů našeho světa z vesmíru. Je možné, že právě ty nám umožní spatřit lidstvo v úplně jiném světle. Tahle je ta chvíle, kdybych se měl vzdát svého členství v posádce. Zeptal se Mrakoplaš a obrátil se ke svým kolegům cestovatelům. Ne, odpověděl stručně Lord Vetinary, třeba na základě zjištěné mentální nepříčetnosti. Vaši předpokladem na tom či mi vůbec nezáleží veterinary postrčil mrako plaše kupředu. Jenže dalo by se říct si, že k tomu, aby se člověk pustil do tohohle dobrodružství, by měl být poněkud šílený. A v tom případě jste samozřejmě plně kvalifikován. No a co když nejsem nepříčetný? Hm... Jako vládce Ankmarparko Parku jsem povinen vyslat na tak životně důležitou výpravu jen ty nejschopnější a nejlepší masky. Na okamžik se zadíval Mrakoplašovi do očí. Vidím, že je v tom háček, ale přesto obdivuji vaši hlavu, odpověděl mák, který pochopil, že je ztracen. – Těch háčků byste napočítal jedna dvacet a jeden, usmál se vetinary. Světlo zakotvených lodí pomalu zmizela v kouřmu, zatímco bárka, jejíž rychlost se zvyšovala stahem krajového proudu, plula dál. – to už není návratu, ozval se Leonardo. Ozvalo se změní hromů a po okraji světa zatápali prsty blesků. A předpokládám, že to bude jen přeháňka, dodal, když do plachet zabubnovali těžké kapky. Neměli bychom nastoupit na palubu, Tažné kotvy nás udrží v přímém směru k okraji, tak proč bychom si při tom čekání neudělali pohodlí? Neměli bychom předtím odpoutat hasičské lodi, nadhodil Karotka, No, to jsem ale, samozřejmě, že ano, přikyboval Leonardo. Já bych někde zapomněl vlastní hlavu, kdyby mi je na místě nedrželi kosti, kůže, šlachy a bůh ví co ještě. Část lodních člunů byla obětována v pokusu o zničení okrady. Naloženy plechovkami z přebytky dechtu, barvy a dračího žrádla, se lehce kolébali nedaleko o kraje světa. Karotka si vzal kruce pár luceren a po několika pokusech v nárazovém větru se mu je podařilo zapálit a umístit podle Leonardových instrukcí. Pak byly čluny uvolněny. Osvobozeny od velké váhy, bárky se rozběhly v proudu stále rychleji. Déšť se změnil v průtrž mračen. A teď už opravdu nastupme... Řekl Leonardo, který vlezl dovnitř, aby se ukryl před deštěm. Šálek, čaje nám udělá dobře. Myslel jsem, že na palubě nesmíme mít žádný otevřený oheň, pane. Ozval se korotka. Přinesl jsem zvláštní nádobu, kterou jsem sám navrhl a ta udržuje tekutiny, které v ní jsou teplé. Odpověděl mu Leonardo. A nebo také studené, pokud je máte raději. Nazývám tu nádobu láhev na horké nebo chladné kapaliny. Nevím sice, jak je možné, že ta věc pozná, co máte raději, ale jak se zdá, zatím to funguje. Pak jako první vystoupil po nahoru. Malou kabinu osvětlovalo jen slabé světlo. Ozařovalo tři křesla umístěná ve spleti pák, trubek, vedení a pružin. Posádka už tady byla předtím. Znali každý kousek. O něco dál vzadu pak byl připraven jediný kavalec na základě úvahy, že jen jedna osoba bude mít čas si zdřímnout. Na každém volném centimetru stěn pak vysely síťové tašky naplněné láhvemi s vodou a potravinami. Na neštěstí totiž jeden z o něch výborů Lorda Vetinaryho, které vytvořil především proto, aby se jejich členové nepletli do ničeho důležitého, Obrátil pozornost k zásobování lodi. Jak se zdálo, byla teď loď vybavena pro každou eventualitu, a to včetně té, že by na vrcholku ledovce došlo k boji s krokodýlem. Leonardo si povzdechl. Já opravdu tak nerad říkám někomu ne, prohlásil. Navrhoval jsem, noznačoval, že bychom dali přednost potravinám a výživě v koncentrované a lehce stravitelné formě, ale... Jako jeden muž se všichni obrátili ve svých sedadlech a upřeli pohled na experimentální klozet MK2. MK1 fungoval, k tomu měli sklony všechny Leonardovi vynálezy, ale mělo to jeden háček. Jeho funkce byla založena na tom, že jakmile na něj někdo usedl, roztačil se klozet kolem pomyslné osy vedoucí vodorovně si nad hlavou sedícího uživatele a tato koncepce byla opuštěna pohlášení zkušebního pilota, Mrakoplaš že ať už tam člověk vstupuje s jakýmkoliv úmyslem, jediná věc po níž touží, když se klozet rozeběhne, je okamžitě vystoupit. MK2 ještě nebyl vyzkoušen. Pod jejich pohledy významně zaskřípal, což na cestovatele působilo jako neskrývaná výzva k zácpě a ledvinovým kamenům. Určitě bude fungovat, řekl Leonardo, a to bylo poprvé, kdy v jeho hlasem rakoplaž zaslechl slabý náznak nejistoty. Je to jen otázka toho, otevřít správné trubky ve správném pořadí. A co se stane, když neotevřeme správné trubky v tom správném pořadí, pane? Zajímal se Karotka a připínal se do sedadla. No, musíte vzít v úvahu, že se musel pro tuhle loď navrhnout tolik různých věcí. My bychom to stejně rádi věděli. Připojil se ke karotkovým rakoplaž. Tedy, pokud neotevřete správné trubky ve správném pořadí, pak se stane to, že si budete zoufale přát, abyste otevřeli správné trubky ve správném pořadí, odpověděl šalamonsky Leonardo. Zašmátral pod svým sedadlem a vytáhl velkou kovovou láhev se zvláštním uzávěrem. Chce někdo čaj? Jen malý šálek, odpověděl Karotka rozhodně. Já bych si dal čajovou lžičku, řekl mrakoplaž. A co je to za věc, co přede mnou vysí ze stropu? A to je moje nové zařízení, kterým se můžeš dívat za sebe, odpověděl Leonardo. A používá se velice jednoduše, říká mu přístroj na dívání se za sebe. Dívat se za sebe je chybný pohyb a velmi špatná věc. To jsem říkal vždycky, hrozně ta člověka zpomalí, vyjádřil se mrakoplaš s neochvějným přesvědčením. Aha, ale tímhle způsobem vůbec nespomalíme. A pravdu ne, pookřál mrakoplaš. Do plachet udeřil další proud deště. Karotka se pokoušel podívat před sebe. V krycích plachtách bylo vyříznuto okénko, aby bylo... Mimochodem, co jsme vlastně zač? Víte, to jako, jak si říkáme? Co takhle, hlpáci, Nadhodil mrakoplaž. Já myslím úředně. Karotka se rozlížel po zaplněné kajutě. Jak budeme říkat naší lodi? Magové ji říkají velký drák, napovídal mu mrakoplaš, ale s drakem to nemá nic společného, drak je něco, co je uvázané na provázku a co musí mít přece nějaké jméno, trval karotka na svém, pokoušet se vydat na nějakou cestu v lodi, která nemá jméno, přináší strašlivé neštěstí. Mrakoplaž si prohlížel páky před svým sedadlem. Jejich funkce se týkaly především draků. Jsme v abravské dřevěné bedně. Za námi je skoro stovka draků, kteří jsou připraveni si říhnout. Taky si myslím, že potřebujeme jméno. A ty vážně víš, jak tuhle loď řídit, Leonardo. No, ne tak docela, ale mám v úmyslu se to velmi rychle naučit. No, takže hodně dobré jméno, opakoval mrakoplaž Horečnatě. Nebe před nimi zatažené bouřkovými mračny náhle osvětlila záře plamenů. Čluny narazily na okradu a vybuchly v záplavě ničivých plamenů. A okamžitě... V achatové říši dělají draky v podobě obrovských červených luňáků a to je obdivohodný pták, řekl Leonardo. Myslel jsem na něj, když jsem... Takže je to luňák, nezaváhal karotka ani vteřinu. Podíval se na seznam, který měl upevněný před sebou a očkrtl jednu položku. Mám schodit kotvu plachty, pane. Ano, ano, udělejte to... Přikývil Leonardo. Karotka zatáhl za jedno spák. Kde si dole za nimi se ozvalo hlasité šplouchnutí a pak drnčivý zvuk rychle ubíhajícího lana. Tamhle je útes, samé balvany, ukazoval mrakoplaž, který se rozčileně postavil. Plameny ohně se před nimi odrážely na něčem nehybném a plochém, co obklopovala příbojová pěna. Není cesty zpátky, upozornil Leonardo ve chvíli, kdy spuštěná kotva strhla z luňáka plachtovinový obal jako obrovskou vaječnou skořápku. Natáhl se kupředu a začal posouvat a přemistěvat páky jako varhaník uprostřed obtížné fugy. Rolety na čísle jedna spuštěny. Pánové, až řeknu, každý zatáhnete za tu velkou páku, kterou máte před sebou. Kameny se před nimi tyčily stále výš. Bílá spěněná voda na okraji věčného krajopádu rudla odleskem plamenů a září bleskou. Rozeklané útesy byly vzdáleny sotva několik metrů a ostré a ošklivé jako krokodýlí zuby. – Teď, teď, teď! Zrcadla spustit! Výborně, máme plamen! A teď, co je to? Aha, ano, všichni se něčeho pevně chytí. Luňák s rozevřenými křídly a zádí plnou planoucích draků se zvedl z bortící se bárky přímo do zuřící bouře a střemhla zmizel za okrajem světa. Když se karotka a mrakoplaž zvedali zjemně vybrující podlahy, jediný slyšitelný zvuk byl tichý svist vzduchu. Pilot se díval z okna. O, podívejte na ty ptáky! Och, podívejte se na ně! Vznášeli se v chladném sluncem prozářeném vzduchu zabouškovými mračny a obklopili v celých tisících obrovskou loď, stejně jako drobní ptáci obklopují orla. A loď vypadala jako orel jako mocný král ptáků, který právě vytrhl z krajopádu obrovského lososa. Leonardo stál jako v tranzu a po tvářích mu stékaly slzy. Karotka mu velmi jemně poklepal na rameno. – Pane, je to tak krásné, tak krásné. – Pane, potřebujem tuhle věc řídit, pane. Vzpomínáte? Fáze dvě? hm, Umělec se otřásl a část jeho já se vrátila do těla. Aha, ano, máte pravdu, máte pravdu. Pak těžce klesl do svého křesla. Ano, samozřejmě, jistě, teď zkontrolujeme ovládací prvky. Ano. Položil rozechvělou ruku na páky před sebou a nohama se dotkl pedálů. Lunák se ve vzduchu naklonil k jedné straně. Hopla! Aha, myslím, že už to mám. Pardon! Ano, teď už... Ale ne, promiňte! Ale teď si vážně myslím, že... Mrakoplaž, kterého další víky v stroje vrhl k oknu, se díval přímo na kolmou stěnu krajopádu. Po celé jeho délce z bílé stěny vody tu a tam vyčnívaly horám podobné ostravy, které světelkovaly ve večerním světle. Mezi nimi se pomalu pohybovaly malé bílé obláčky a všude tam poletovali ptáci, kroužili, klouzali, stavěli si hnízda. Na těch kamenech jsou pralesy, vypadají jako malé země. Jsou tam lidé, vidím tam domky. Pak Lunák vletěl do šedivého mračna a další náraz odhodil mrakoplaše zpět. Za okrajem živí lidé. Budou to asi trasečníci z hladí, řekl Karatka. Myslím, řekl bych, že už se mi to docela daří. Ozval se Leonardo, který upíral zrak přímo ku předu. Mrakoplaši, prosím tě, buďte laskav a přitáhni tamhle tu páku, ano? Mrakoplaš to udělal, kde si za nimi se ozvalo kovové zachřestění a loď se lehce otřásla, když z ní odpadl první stupeň včetně otevřených klecí. Jak se pomalu otáčel ve vzduchu, malí dráčci roztáhli křídla a se slyšitelným pleskáním vyrazili zpět k okraji plochy. Myslel jsem, že jich bude mnohem víc, No ano, jenže tohle jsou jenom ti, kteří nám měli pomoci dostat se přes okraj. Odpověděl mu Leonardo, zatímco se luňák líně převaloval ve vzduchu. Většinu z těch dalších teď použijeme při cestě dolů. Dolů? Podíval se na něj mrakoplaš. No jistě, potřebujeme letět dolů a to tak rychle, jak je to jen možné. Nesmíme plítvat časem. Dolu. Teď... Není chvíle na to začít mluvit o dolu. Zatím si pořád mluvil jenom o kolem. Kolem je prima, ale dolu ne. No ano, ale pochop, že abychom mohli letět kolem, musíme nejdřív letět dolů. Rychle. Leonardo se zatvářil zamišleně. Zapsal jsem si do svých poznámek. Dolu není směr kterým bych se vydával rád. Halo, haló, ozval se hlas z čirého vzduchu. Kapitáne Karotko, kapitáne Karotko, buďte tak laskav a otevřte tamtu skřínku. Ve skřínce se objevil úlomek rozbitého omniskopu a v něm tvář rozšafí nad stibuma. Funguje to? Jeho výkřik byl tlumený a slabý jako pištění mravence. Jste naživu! Odhadili jsme první draky a všechno probíhá podle plánu, pane, odpověděl Korotka. Ne, to tedy neprobíhá, vykřikl mrakoplaš. Oni teď chtějí letět dol. Aniž obrátil hlavu, natáhl Korotka ruku za Leonardem a stáhl mrakoplašovi klobouk do obličeje. Draci druhého stupně budou připraveni k odpálení, hlásil Leonardo. Je na čase, abychom pokračovali, pane ctibumé. Prosím, pozorujte pozorně všechno, co... Začal rozšafín, ale Leonardo mlčky zavřel skřínku. Takže teď, kdybyste vy, pánové, uvolnili ty spony vedle sebe a otočili těmi červenými držadly, měli byste tak začít prace skládání křídel... Věřím, že jakmile se naše rychlost zvýší, spoilery nám celý ten proces usnadní. Mrakoplač si mezi tím stačil stáhnout klobouk z obličeje a Leonardo teď upřel pohled do jeho rozlobené tváře. Zatímco budeme padat dolů, použijeme proudící vzduch, který nám pomůže zmenšit velikost křídel, která nebudeme nějakou dobu potřebovat. Já tomu rozumím, odpověděl mrakoplaš roztržitě. Ale nenávidím to. Jediná cesta, která míří k domovu, vede dolů mrakoplaši, řekl Karotka a upravil si upínací popruhy. A nasaď si helmu. Takže všichni se znovu pevně chytí, řekl Leonardo a jemně zatáhl za další páku. E, netvář si tak ustaraně mrakoplaši, byl to jako jistý druh, letu na magickém kuperci. Luňák se otřásl a začal se dolů řítit ještě rychleji. A najednou se ocitl krajopád pod nimi, táhl se k nekonečnému zamlženému obzoru a z bílé spěněné stěny vyčuhovaly jen tu a tam kamenité ostrovy. Loď se znovu otřásla, a páka, o níž se mrakoplaš opíral, se začala sama od sebe pohybovat. Pevný povrch byl ten tam. Každý kousek lodi se chvěl. Vyhlédl z okénka, které měl nejblíž. Křídla, ta dokonalá křídla. Ty věcičky, které vás na nahoře, se elegantně skládaly sami do sebe. Mrakoplaži... Řekl Leonardo, který se ve svém sedadle mírně rozmazával, Prásím, Za se črnou Mákt udělal s myšlenkou, že tím už se věci těžko zhorší. Ale zhoršili. Za zády zaslechl řadu dutých nárazů. Pět tuctů draků, kteří v nedávných hodinách hodovali a trávili žrádlo obohacené uhlovodíkem, spatřilo před sebou své vlastní odrazy, protože před jejich klec bylo spuštěno velké zrcadlo. Všichni vsteky vypálili. Vzadu v trupu něco zapraštělo a povolilo. Něco jako obrovská noha zašláplo posádku do jejich sedadel. Krajopád se rozmazal. Krví podlitýma očima zírali na šíleně uhánějící bílé moře a vzdálené hvězdy. A dokonce i karotka se připojil ke zpěvu hymny hrůzy, která zněla a -a -a -a -a -a -a! Leonardo se pokoušel něco vykřiknout. S nesmírnou námahou natočil mrakoplaž svou obrovskou a těžkou hlavu a zaslechl satva slyšitelné zasténání. Zlchý Trvalo mu celé roky, než se jí dotkl. Z jakéhosi důvodu byly jeho ruce z olova. Bezkrvé prsty, se svaly nepevnějšími než prvázky, se nakonec přece jen sevřely na rokujeti a přitáhly páku zpět. Lodí zaznělo další neblahé zadunění. Strašlivý tlak pominul. Tři hlavy poklesly ku předu. Pak nastalo ticho a světlo a klid. Mrakoplaš si zasněně přitáhl periskop a spatřil, jak se od nich velký oddíl ve tvaru ryby pomalu vzdaluje. Ještě v letu se rozpadl a další draci rozpínali křídla a stáčeli se zpět, aby zmizeli za zadí luňáka. – Úžasné! Zařízení, kterým vidíte za sebe, aniž potřebujete zpomalit? No to je přece zařízení, bez kterého by se neměl obejít žádný zbobělec. – Takovouhle věcičku musím za každou cenu mít, zamumlal. Zatím, jak se zdá, všechno probíhá dobře, řekl bych, prohlásil Leonardo, jsem si jistý, že se ty malé obludky dostanou zpátky, budou přelétat z jednoho kamenitého ostrahu na druhý. Ano, jsem si jist, že to dokážou. Ehem, tady, na mém sedadle, to nějak hrozně táhne, začal Karotka. Ach, ano, myslím si, že by bylo dobré nasadit si helmy. Udělal jsem, co se mohl, co se týče těsnění, potahování, lakování a tak dále, ale luňák bohužel není dokonale těsný. Tak prosím, a jsme na cestě, dodal rozjařeně. Dá si někdo snídaní? Můj žaludek se cítil velmi, začal mrakoplaš, ale náhle se zarazil. Kolem tváře mu přeletěla lžička, která se pomalu otáčela ve vzduchu. Co u Bohu vypnulo přitažlivost? Leonardo otevřel ústa, aby řekl: Ne, tohle jsem čekal, protože všechno padá stejnou rychlostí, ale neřekl to, protože si uvědomil, že by to nebyla ta nejlepší věc, kterou by mohl mrakoplašovi říci. To je taková věc, která se za těchto podmínek stává. Je to, jak bych ti to, magie. Aha, vážně? Tak jo. Karotkovi narazil do ucha hrneček. Odstrčil jej a nádoba zmizela někde vzadu. A jaký druh magie? Zeptal se, aby řeč nestála. Mágové se mačkali kolem omniskopu, zatímco rozšafín se pokoušel ho zaostřit. Najednou se jako kouzlem objevil obrázek. Byl příšerný. Halo, halo, volá ankh Park! Blábolící tvář byla odstrčena stranou a ve zlomku omniskopu se objevila hladká kopula Leonardovi hlavy. Aha, dobré ráno. Máme tady několik zubatých potíží. Od někud z prostoru mimo obraz se ozývaly zvuky, jaké vydává jen člověk, kterému je špatně od žaludku. Co si tu tam děje? Vykřikl výsměšek. Tedy víte, je to velmi legrační. Měl jsem takový nápad, že uložím potraviny do tub, chápete? Tak, aby se daly vymáčknout ve tak jíst i v podmínkách bez tíže. Bohužel, protože jsme si nepřipevnili všechny věci. Obávám se, že se má krabice s barvami otevřela a tuby s barvami se zamíchaly mezi ty ostatní. Takže to, o čem si pan Mrakoplaš myslel, že je brokolice se šunkou, se ukázalo být sviním bratskou zelení. Okamžitě mě spojte s kapitánem Karotkou, ano. Obávám se, že v tomto momentě to bohužel není dost dobře možné. Řekl Leonardo a jeho tvář se zatáhla účastí. Proč ne? Dal si taky brokolici se šunkou? E, ne, e, ten si dal kadmijovou žluď. Kde si za Leonardem zazněla řada kovových úderů a výkřik. Mám ovšem jednu dobrou zprávu... Hlásím, že klozet MK2 zatím funguje perfektně.